Åh, oh, vilken dag, vilken dag. Ja, vilken dag är det idag? Jo, det är precis tio månader kvar till julafton. Och jag drömde i natt att de, att de började sätta upp julgelangerna och började julskylta. Men sen vaknar man ju till en vanlig dag med rapportering att... Eh, företagen i krisens tider passar på att göra så av med de långtids och de som är sämre presterande. Mm, vilken chockerande nyhet. Det var katten. Och sen där med Rosengård att ungarna inte får tala sina egna olika språk utan måste tala svenska på de kommunala fritidsgårdarna. Tänk på samerna eller på de som talar menjekärligt i Tornedalen. Ett gammalt, fint svängt problem. Vi talar mycket om problemen men också om möjligheter. Vi talar om vad som helst. Det här är Ring P1 099 510 10. Borås, Paul Forsander, hallå. Ja hej, god morgon. God morgon. Alltså, jag reagerar på vad hände händer i Malmö. Alltså, jag, jag tycker hela grejen är lite uppblåst. Jag tror att vad de har gjort är bara en praktisk lösning på, på ett problem som finns. Jag har själv jobbat inom eh, statens institutionsstedelos som är en hel del ungdomar. Mm -hmm. Och det hade, hade vi också grupper ungdomar från olika nationaliteter och det var också regler... Är vi i den allmänna rummen så pratar vi svenska. För att då kan alla förstå vad alla säger. Och då får man inte sådana problem med att äh, en grupp arabiska ungdomar sitter och pratar på arabiska. Och så finns en grupp turkiska, etiopiska, somaliska ungdomar som tror att de snackar skit. Om känner, dem, och så börjar känner... de reagera. så så får man... Att typ uh, en massa tjafs och så. Och egentligen om ingenting. Mm. Det kan vara att de pratar helt normalt om vanliga saker. Men uh, vissa tror att andra tror att en tredje tror. Och så tar man en massa problem. Som mm. man kan slippa om man säger nej, vi pratar bara svenska. Men samtidigt, samtidigt, samtidigt, samtidigt. tror tro du inte att de känner sig hemskt förtryckta när de inte får tala sina egna språk? Alltså, jag har jobbat mycket med, med, med invandrare och, och de känner sig, de flesta känner sig inte så förtviktiga. Jag, jag tror det är mer en, en, en svensk rättsla för politisk okorrekthet än att det finns massa invandrare som har problem. Om man säger, hej, vi gör det för att alla förstår vad alla säger så att vi inte får sådana problem, så är det, finns det faktiskt. Du menar, att, du menar att en väldigt politiskt korrekt svensk journalist får gåshud av Åh, här är de riktigt förtryckta. De får inte tala sina egna språk. Så ja, ja, jag, tror, jag tror det är större problem. Alltså, så, jag har jobbat mycket med invandrare. Jag är själv invandrar, Jag kommer från Holland. När jag är bland svenskar. Jag pratar ju svenska så att de förstår mig så att de inte tänker att jag, jag, jag snackar skit om dem. Samtidigt, jag... samtidigt kanske du hörde den här. En kille som hade jobbat mycket på fritidsgårdar och så. Och han sa att mm. det här med språket det var egentligen inte det viktiga utan det viktiga var ju då ja, liksom ledarskapet bland de som jobbar där. Så att man, alltså, om man gjorde språket, man skulle inte problematisera det här med språket, utan relationer och, och allt sånt inne på fritidsgården. Det, det, var, det stod på en högre nivå än, än språket. Mm. Har man en, en fritidsgård var det finns många olika språk så att säga. Mm. Då, har man en, en fritidsgård i en område var det finns typ 90% arabiska ungdomar som kommer dit För, och det är någon som kan arabiska Det är det oftast inte så problem att det är någon som hör. Men, men har man så typ 13-14 språk på en fritidsgård och, och det, det finns inte alla som förstår alla språk och det kan väl leda till en del saker. Men det kan jag tänka mig att de säger att det är praktiskt sett. Är det här det smidigaste att göra. Och tycker jag man ska inte göra större saker av det här än vad det är. Tack ska du ha, ja, tack, tack ska du ha för de synpunkterna. Det här, du ringer och kommenterar. Du också som lyssnar. 099 510 10. Enklaste sak i världen. Edsbyn. Siv Elofsson. Ja, hallå, hallå. Hej Siv. Hej, hej. Jo, jag ringer. Jag skulle vilja ringa in och prata lite grann om det här och trollhettan och så. Mm. Jag bor ju i Helsingland, mm. där vi har träfabriker som också har fått varslat väldigt många. Vi har mellan 11-12 000 invånare i kommunen mm. och så har vi fabriker som har fått varslat ett antal hundra. Men det hör man ingenting om. Vi har flera företagare som får varsla människor. Men nu har jag vecka ut och vecka in i tv och radio. Det har oss bara Trollhättan och så av. Mm. Trollhättan och så av. Vad tinkat... tror du det beror på dem. Ja, jag vet inte, därför att det är några tusen där, men det är ju lika hemskt för oss med lite små kommunerna när vi mister jobb med några hundra. Jag tycker det är ruskigt orättvist. Och sen, nu kommer Saab, efter alla dessa år, nu ska de ta fram en miljövänlig bil och nu kommer de att ta fram en bil som går att sälja. Då ställer jag också den här frågan. Köper trollhätteborna, har de köpt under årens lopp och använt Saab? Och... och och gynnat sin fabrik. Kollade du Men... på tv igår och såg när regeringsmedlemmar med Måd och i spetsen anlände till, till ja, Trollhättan. Ja, jag såg lite grann Och gissa det. vad de åkte för bilar då. Ja, det vet jag inte. Det, det är det klart de hade satt i sabar. Nej, tack, det, det gjorde de nog inte. Men, men, jo, det gjorde de. Alltså, de gjorde det. Det. Ja, de gjorde det. Ja, jag det. såg inte det. Alltså. Nej, men som här, jag tror säkert att människorna här... Mm. När vi har ju bland annat fönsterfabrik då, va? Ja, det. det. fönster som sätts in här, det, det är Edsby fönster då, mm. att säga. Är du personligen här, de drabbad... Det var två personer, mm. och ingen av dem hade SAB. Mm. Och därför så tycker jag att, Och sen en sak till. Mm. Nu har de pumpat in ett antal miljarder i Volvo, för att de menar att Ford tar på sig ansvaret då. Ford, Chrysler och GM, de här stora fabrikerna i, i USA, där högsta cheferna låg på 150 miljoner i årsinkomster och egna jättplan och så vidare. Och de går inte av för hackel höga cheferna i Sverige heller. Bo bonus skulle Volvo-chefen nu få ut. Och då ställdes den frågan: fråga, ja men är det vettigt att ta ut bonus när, när Volvo går dåligt? Åh, oh, det var bonus för 0,7. Då sålde ju Volvo så bra. Men du, för jag, jag förstår vad du menar. Ja, jag, jag förstår precis ta, vad du menar. Men, omtid, men du, vänta, vänta, vänta, vänta. Ta ja? det lugnt. Du verkar väldigt tyckmycken. Då, då kanske du kan kommentera ett mejl som jag just har fått. Apropå en helt annan fråga. Då no, mejlar någon så här och skriver att att, att, att man får inte lägga kråkägg i kungens rede. Nej. Vad säger du om det? Ja, men, ja det, det vet jag inte. Det kan jag inte kommentera. Kungen har väl egentligen... Har Ockelbo sett... och Edsbyn, det, liksom, det ligger i periferin. Det, ja, det, det är en för kråkorna, ja. eller? Vad sa du? Det, både Ockelbo och Edsbyn ligger ju liksom i, i periferin sett ur huvudstaden sett. Och, ja, då det, kanske det ligger Krokbån. Mm. Vi har 30 mil till Stockholm och så har vi kanske 15 mil bort till Gnarp. Ja, just det. Ungefär. Mm. Ja. Nej, men vi måste ju se lite... Nu den här krisen den är ju då global va? vilket den tydligen inte har varit på hundra år så här allvarlig som den är. Nej. För 30-talet var tydligen inte så väldigt gentemot det här. Vilken tur att jorden är så fet och i Alfstedspyr man kan odla. Det är jorden är så fet i Alfstedspyr att man kan odla så att falukorven praktiskt taget växer rätt i åkrarna ja, där. Men vi har ja, visserligen vi vi vissligen en falukorvsfabrik i Bollnäs, men mm. annars så, och den är väl ganska så fin. Annars är väl Dalarna mera som har varit korvnationen. Nej, men jag vill säga så här utan att du har brytt mig ja. med korvar. För det är inte korvar jag vill tala om nu. Nej. Utan det är det här. Vi måste se att det är rättvist i Sverige. Och jag vill inte att mina pengar ska bara pumpas in på det som kanske ändå är dömt att misslyckas. Tack ska du ha för de ja, synpunkterna. Tack, tack så du. mycket. Hej. Nu ska vi vidare till Limhamn. Sonja. Ja, denne. Sonja. Ja, jag hör dig. Ja, kom in. Ja, jag vet var. Ja, Jag hörde ju i telefonen här någonting av föregående talare och jag har ingen aning om vad det handlade om. Men du sa, du sa någonting att man får inte lägga tråk i, i, i kungens rede. Nej, ja, vi fick ett sånt mejl förstå, Någon hade mejlat till ringpetsnabelasr.se och, ja. och ville kommentera eh, den här förlovningen på det sättet. Ja, ja, ja. Mm. Alltså jag, jag, jag förstår även om det handlar om korvar eller vad det nu var, så, så associerade jag. Men vet du vad? Mm. Jag tycker faktiskt att man lägger guldägg i kungens frede. Mm. Äntligen så får eh, Victoria eh, den hon älskar. Mm. Alltså jag, jag blev så himla glad så jag bara ringde spontant. Du är ju nästan rörd, har jag. Ja, det, det är jag faktiskt. Men kärlek är underbart. Ja. Ja. Och vet du vad, alltså jag hoppas att inte bröllopet äh, äh, spräcker sig ända fram till 2010 Så jag, jag tror att vi skulle behöva ett bröllop nu i sommar Vadå för du, att stärka kan... självkänslan i Sverige eller vadå menar du? Ja för att liksom pygga upp oss lite I krisens dagar? Ja precis ja men är inte det liksom ska ska Man ja, ja, ja. ska, ska friställa fri, arbetare sitta och doppa fläsksvålar i sillsbad medan kungafamiljen skottar i sig löjrum och, och, och gifter sig med Hermelin Ja, faktiskt. Så, ja, det tycker jag. ja, ja. Nu, nu, nu tycker du att jag är hemsk det är underbar. underbart. Ja. Nej, jag bara tycker att vi behöver lyfta lite grann. Va? Mm. Och, och, och, och dessutom så är det ju så att jag tycker att Victoria är en fantastiskt fin eh, kvinna. Och att hon kommer att bli en fantastisk drottning så småningom. När man har och här du... Daniel, han kommer säkert att stötta henne. Eller vad tror du? Han är ju för friskvård och, så, och det behöver ju svenska folket. Mm, jo, visst. De kommer säkert att höra jättebra. Men jag tänkte på en annan sak. Jag, jag, har hört, jag ser ju inte det själv så bra. Men jag har hört andra kommentera att när man driver med Kungafamiljen. I sina, TVn tv krylla av skojprogram nu. Ja, det är ju som ska vara humor och kul överallt. Ja, och att ja. man då paroderar Victoria med någon som har underbett. Liksom, är det trevligt? Nej, det är jag vet inte vad du är ute efter. Att man alltså, aldrig ska kasta skit på någon för det ser ut som alltså, jag, jag tycker hon är en fantastisk mm. kvinna. Mm. Och vacker hon ju. Va? Mm. Medan Ja, precis. Ja. Tack ska ja. du ha. Okej. Okay, hej, Apeliman. Hej hej. hej, hej. Nu ska vi till nackar. Konny ja, han... Kreutz. Ja. Hej. Hej, hej. Uh, ja. Jag blir full i skratt när jag hör den här damen men jag ska inte lägga mig i hennes samtal. Men, uh personligen så gick jag ur svenska kyrkan för mer än 40 år sedan men inte för att slippa betala skatt utan för att jag börja med en frikyrka mm. men idag är jag inte med någonstans men jag, idag skulle jag vilja bli skattebefriad därför att jag eh, vill inte betala någon skatteappanage till kungafamiljen kan man få bli eh, befriad från det vi har ju inte den ordningen till pa pa Pacifister vill ju heller inte be betala till försvaret vet jag. Men nej, tyvärr men jag så har pacifist, vi inte den Men jag är antimilitär. Ja, jag ja. förstår Men nej, jag är ledsen kompis, det går inte Nej men det, det, det vore en bra sak Tycker jag, därför mm. att eh, Jag tycker inte att eh, kungafamiljen Hör inte hemma i ett demokratiskt eh, Samhälle vi, eh, eh, Idag när det Som du talade om eh, Kanske lite ironiskt är att de som blir arbetslösa utan pengar. Eller, men det, de blir inte riktigt utan pengar. Men vi har fattiga människor i det här mm. landet. Och den är väldigt orättvisa. Och då skulle vi väl inte behöva eh, försvara någon sån galenskap som har en kung. Men det, med en massa set, set, pengar. Från statens oh, kassakifta. Men sett ur ett större perspektiv. Det, det kostar ju inte ens vad en målsökande robot på ett jasplan ja, kostar. Vi behöver inte ha någonting annat än det vi har. Vi mm. har ju en statsminister. Det finns inget land i världen som tvingar någon att ha en ha någon stads över huvud. Vi, vi har ju valt och så blev det då mm. Reinfeldt nu och så kanske det blir någon ny efter 2010 men det räcker och det är väl en billig penning och något lite över en miljon om året. Men, år. men, men, men nu, nu visar det sig att folk blir jätte uppåt värre ja, ja, ja, ut och, ja, ja, utav jag, det här och blir glada och tycker ja. att det är kul och, och då kanske slutar tänka på allt deppigt. Det, kan man inte, jag hoppas kan att, man att inte de inte förstår unna? vad jag menar så att de, de tänker efter och blir ledsna istället lite kanske förbanna det är mitt äh, önskemål med detta inlägg du är kär, du? Nej. du jag har mycket gott hjärta och jag känner för att vara väldigt generös du... men inte till överheten Nej. den ger jag inte mycket för okej okay. ja Ja, jag, jag, okej, okay. jag fattar <laughs> <laughs> ja, tack ska du ha tack själv, och ha en bra kreuz. dag det är hej. samma detsamma, hej hopp ja, hej Eh, vill du snabb kommentera, skriv ring på srse men skriv inga långa draper utan gärna en eller två meningar för vi hinner stoppa in det i programmet. Öland. Hallå, ja. Anna-Lisa Haglund, hallå. Ja, hej hejsan, hejsan. Hej, hej. Ja, du, jag ville bara prata lite om Försäkringskassan. Jaha. För nu har jag träffat på så många som har blivit så grymt illa behandlade och jag känner nu en person som har väntat i tolv veckor på sina självklara pengar. Mm. Och allting, alla utgifter löper ju likadant. Och då är det ju väldigt synd om sådana som inte har till hyran, mm. inte har till mat, inte kan hålla rent i räkningshygen– hotas av indrivning, hotas av räkningar, hotas av betalningsförläggande. Fullständigt oskyldigt för de har ju rätt till dessa pengar. Mm. Och då börjar det med att försäkringskassan schabla och får inte iväg det papper de ska, måste fylla i för att börja med. Och då när man har väntat och tror nu kommer de första pengarna då får man veta att Försäkringskassan har inte ens skickat ut sitt papper. Mm. Sen fyller man på dem med diverse intyg från alla olika vårdinstanser. Och så väntar man igen några veckor, och så kommer beskedet: Det var ett kryss i fel ruta. Ja mm. men snälla, du sätter i krysset i rätt ruta då när du har papperna framför dig. Nej, nej, nej, det måste vara nya intyg. Och så ska man ut och jaga nya intyg och stressa redan uppstressade läkare. De ska skriva nya intyg. Och så där håller det på. Mm. Och håller på. Och nu var ju någon, någon annan person som sa: Ja, ja, dina. Det är klart, alla papper är klara, nu får du dina pengar. Så ringer då en drake, en nedsprutande drake- från vi från Östersund tydligen mycket sker Vi som bor här långt i södra Sverige håller alltså där uppe Ja, men du får inga pengar För det var ytterligare ett streck i en ruta som fattades mm. Ja, men jag har blivit lovat Ja, ja, den Det var en underhuggare Det var en nybörja. hon begriper inget Det låter som en deprimerande roman av Frans Kafka Ja, jag tycker, jag tycker så synd om dessa människor Som går på knä Tänk dig en sjuk människa mm. Kommer hem från sjukhuset men Jo, jo och man jag kan så... tänka mig det Och det är ju jättetragiskt och så ligger Men, vad, de där... ska hur... men hur ska, vad ska vi göra åt det här då? Ja, det ska väl upp på regeringsbord. Eller, eller för, jag tycker för det första ska man ju då, när man, när man har med sjuka människor att göra, eh, testa dem om de är lämpliga, att sitta i telefon. Det är så mycket spydighet, överlägsenhet. Man knäcker folk. Det är mm. inte det att man säger snälla, du var synd att du ska vänta. Ha, Du kan väl, du får väl göra vad du vill, vi kan vi har inte med det att göra. Samtidigt, vi. samtidigt så är det väl så att att i, när välfärden byggdes upp att det, vissa somliga började uppfatta försäkringskassan som en slags mjölkko som man ja, bara men du, dra, de, drar i spenarna. Ja, men så du det är det att de inte... fuskar till sig en miljon och de har inte märkt det, men de här starkaste enkla människorna som är beroende av varenda öre. Mm. Denna här som jag nu först tänker på har fått mm. låna av vänner och bekanta för att hålla svälten från dörren. Mm. Då säger de så här, ja men jag behöver dem nästa vecka. Ja, ja, nu de har det dröjt så länge så nu måste pengarna komma. Då sen får man börja utan att vara skyldig de pengarna. Du... Och sen får man ringa till och till Televerk och allt och be dem vänta. Mm. En förutmjukande procedur som man ja. absolut inte ska behöva göra- när man har ja. sig ja. i hela sitt liv. Ja. Du, du, du, du, du. Häng kvar i luren, häng kvar. Så, okay. ska, så tar vi in en person till. Stockholm. Inger Lindvall, du vill också tala om Försäkringskassan. Ja, hejsan Inger här. Hej ja. Teppas. Ja. Jo, nej, men jag ville ta upp det här med jag tycker det är så bra att de börjar rensa i långtidssjukskrivningarna. Ja, vad säger du? Ja. Jo, jag säger precis vad jag var varit med om. 1994 så fick jag en Whiplerskada. Och jag har inte varit sjukskriven inte en enda dag. Va? Nej. nej. Jag jobbar som ekonomichef på ett företag. Mm. Och jag, jag kunde ju inte åka kollektivt. Jag mm. hade både tunnelbana och buss mm. och byten. Så jag åkte taxi till och från jobbet varje dag. Mm. Och mitt eh, försäkringsbolag, Trygg Hansa, betalade. Mm. De var jättegulliga. De sa att egentligen skulle det gå genom AMF. Mm. De betalade alla mina resor. För, vad säger de? Hur, hur bemöttes du av Försäkringskassan då? Hade du med Försäkringskassan? Nej, men jag anmälde mig aldrig sjuk. <laughs> Nej. Men, det Däremot så... Ja, och, och vet du, min whiplash var så svår så att de första två åren jag kunde jag inte vända mig i sängen. Mm. Jag fick ta hjälp med huvudet. Arm, båda händerna och armarna för att vända huvudet. Daltas det med sjuka för mycket, tycker du? Japp. Och mm. det finns sådana som går med wiklerskador som kunde gå och jobba när som helst beroende på vilket jobb de har. Vad säger du Anna-Lisa? Ja, det, det här har ju inte alls med saker att göra. Ja, det här är en, en nyopererad person som ligger hemma med, med så som inte läker och det är ju inte så konstigt när man blir behandlad på det här viset. Det, Men, det tar ju psyket. Det, det knäcker ju människor fullständigt. Alltså, människor som annat? har jobbat varje dag sedan de var 14 år och nu har betalat oss skatt i 30 år till samhället. Och händelsevis blir sjuk. Och får bli behandlad på det här sättet. Jag har ju inte snack med den att göra som ja. aldrig har varit sjukskriven. Ja, men får jag, får jag ja, komma in? Ja, absolut. Jag har drabbats av Försäkringskassan också. Jag fick en hjärtinfarkt för några år sedan. Och sen har jag varit på några balansprängningar och strålning av hjärtat. Och de klassar ut mig direkt. Jag fick inte vara sjukskriven länge. Utan det kom bara pappen, nu skulle du bli förtidspensionär. Det var aldrig någon som erbjöd någon rehabilitering eller ingenting. Så försäkringskassan tror jag inte på. Du tog saken i egna händer. Ja visst. Men, jag är, gick... du, men är du förmögen eller så? Alltså så att du... Nej, jag är inte alls förmögen. Absolut inte. Mm. När jag fick pension så förlorade jag ja, 6 000 i månaden netto. En intressant sak det är att de höga sjuktalen de sjunker faktiskt nu när det ändå är sämre tider. Vad tror du det beror på? Det kan ju bero på att de har börjat rensa. Eller så, ja, har man mindre pengar så måste man ju se om sitt hus. Mm. Man är ju tvungen att jobba och få ihop pengar. Men, Men... just det här att inte försäkringskassan har rensat i träsket tidigare. Det finns sådana som är skrivna och går och jobbar svart. Mm. Och sen vad de borde rensa i också. Folk som lever ihop men är skrivna på olika ställen. Mm. Och lyfter bostadsbidrag och allt möjligt. Så det är bara bra att de börjar rensa. Mm. Hur mår du idag då, förresten? Ja, jag går ju på hjärtmediciner och mm. min nacke. Har, du här... har jag ont i fortfarande. Har du sån här krage? Liksom? Nej. Nej. Jag vill inte börja med det. Mm, du ringer från jobbet nu? Nej, jag är pensionär. Jag är 67 år. Ja, du är pensionär. Och det här hände ju... Jag flyttade till Stockholm för 14 år sedan mm. när jag var 52 år. Ja, just det. Och gick gata upp och gata ner för att söka jobb. Mm. Och vi säger i min familj, den som vill jobba får jobb. Bra. Tack ska du ha. Tack, hej. Hej, hej, hej. Jo, mejlen. Alltså du, du mejlar till oss, va? Du skriver du srse Och om du känner att du vill kommentera och tycka och sådär, men ändå inte känner att du vill tala i radio, så har vi ett forum för den som har skrivklåda. Då går man in via wwwsrse p och så klickar man sig till RingPets debattforum. Och där kan man delta i befintliga debatter eller starta egna. Lever vi i den bästa av tider? Vi lever i alla fall mitt nu i eterymden i Ringp P1 510 10. Rickard Sigel, hallå. Tja. Tja. Jo, jag ringde in här för att jag ändå reagerade på en annan man från Nacka, liksom jag är från, Som mm. um, tyckte att han inte ville betala skatt som gick till Kungahuset. Ja. Och det kan jag förstå och sådär. Och absolut um, hålla med om till viss del. Men drar inte Kungahuset in en hel del pengar på. Det är ju en enorm uppståndesgrej med, med turism och sånt kring det där. Är det inte det? Ja, tänk alla de hotellnätter bara för utländska journalister som kommer hit för att täcka detta enastående, denna enastående tilldragelse. Ja, bland annat när man mm. åker vid slottet, på, alltså inte ens bara sommaren, det är mycket längre så långt så, så är det ju så mycket turistbussar så att de får inte plats. Och jag tror inte att de är bara där för att se själva byggnaden, vilket man skulle kunna hävda då att det är inte kungen om vi kollar på. Men så att jag, jag liksom, det, är en, det är väl inte själva huvudargumentet för att ha kungahus. Men, men det känns ju som att just ekonomiska biten, det måste ju den aspekten in också. Att det, jag gissar, jag är ju, det var en amatörgissning att det måste ju dra in en del pengar på, det, på den vägen. Mm. Ja, det var så att det var en nyanserad... Kanske... Kör det som ett motargument mot just det argumentet att det kostar säkert mycket pengar. Tack för det. Okej. Hej då. Tack. Hej, hej. Hönö. Bengt Johansson. Ja. Bakar man fortfarande hönökakan på Hönö? <laughs> man bakar den, men inte på Hönö. Nej, just det. Det blir Bryssel förstås som allting annat. Förlåt? Nej, det var ingenting. Men du, ja. vad, vad har du ringt för? Jo, det gäller... Mm. den farliga sjukvården, ja. hur man kan råka ut när det går snett mm. och hur man beter sig för att slippa registrera skador som man får i, i vården. Mm. Det låter lite gåtfullt. Har du råkat ut? För ja, något? det har jag gjort. Det var så att jag äh, blev mm. opererad för ett magsår mm. som jag aldrig har haft. Mm. Man skar en nerv, vagusnerven, mm. mm. för att minska saltsyran. Mm. Och vid den operationen innan det så frågade jag läkaren om det fanns några risker med den här operationen. Mm. Och han bedyrade så inte var fallet. Han sa ordagrant, du behöver inte vara orolig. Du kommer att känna dig som en ny människa. Och vad hände? Och jävla vad rätt han hade. Mm. Eh, ja, det jag fick fullständiga diarier som håller i sig än idag. Alltså många, många, många år efter detta. Mm. Och jag åkte in gång efter annan, gång efter annan akut och talade om detta. Under två års tid. Så vägrade man konstaterade. Och bara blånäkade. Och man hade alltså dubbla skäl att mörka. Mm. Du, kan du inte jobba idag eller? Nej jag blir ju förtidspensionerad så småningom. Du låter ju så enastående, pigg och livskraftig. Jo jo. Med åren har det, har det lugnat sig något. Mm. Men men eh, vad menar magen den gör sig påmind måste, varje sekund. Du måste springa på toaletten hela tiden? Nej. Det har lugnat sig. Som mm. mest var jag uppe i 28 diarier, Det var personliga. På ett dygn? Ja. Ja, vad skapligt. Men under alla omständigheter så det jag fick höra i två års tid. Mm. Det var att litteraturen har inte hört hållas om detta. Mm. Alltså struntade man är och konstaterade mm. Men du blev förtidspensionerad på grund av det här? Då? Ja. Aha. Men du vill inte vara förtidspensionerad eller? Jo, jag hade inget val. Jag hade inget val, utan det det, det, eh, det blev också så att det blev beviljat som en behandlingsskada så småningom långt, långt senare. Trots att den opererande läkaren eh, bronäkade hela tiden. Mm. Så att... att eh, eh, Hur lever du idag då? Ja, nu är jag pensionär och jag får ju... Eh, ägna dagen åt i stort sett att hålla magen i trim. Mm. Jag börjar dagen med att promenera bort en dimma jag faller i varje morgon och så vidare och sen, sen får jag ju äta eh, förståndigt och så vidare. Va? Så att, att, eh, men den gör sig på min men, magen. Så att, men, men, men vänta nu, vad är kontentan vad är av det här samtalet? Det är alltså att, att du råkar ut för en felbehandling. behandling? Kontentan av samma är att man efter det blir bordblockerad. Vårdblock man, alltså, de, de vill inte peta i ditt fall längre? Nej. Du? Utan man stämplar det som förtidspensionerad? Nej, inte det av det skälet. Inte av det skälet. Det, det, skälet är helt enkelt att eh, jag hamnade på, på, på en magavdelning sen på Sahlgrenska sjukhuset här i Göteborg. Mm. Eh, trots att läkarna på, på mitt hemsjukhus gjorde allt för att stoppa det. Mm. Eh, men jag hamnade där i alla fall. Och, och, och då visade jag sig att där blev jag hotad. Hot, inte botad utan hotad? Jag blev, jag blev delvis också botad i ärlighetens namn. Men, men mm. en av läkarna där sa uttryckligen till mig vid ett besök att eh, du kommer att råka illa ut om du fortsätter att driva det här med patientförsäkringen. Jesus. Jaha, men du, har du, <här> har, du hamnat, <här> förlåt, har du hamnat på något slags svart lista nu för att du är en sån styrbojke? Ja. Jag var inne nu i, i våras för en helt annan åkomman så jag inte vill gå in närmare på. Nej. Jag fick inte minsta eh, på specialavdelning. Då på, jag, jag blev helt boykottad. Jag fick in, ingen, ingen undersökning, inga, ingenting. Utan bara skickades tillbaka till det som hade skrivit remissen. Mm. Så det håller i sig alltså än idag. Yes, ja, du fick ett öde mitt ja. i välfärden. Ja. Tack för denna skakande skildring från Hönö. Ja. Hej då! Så, så, hej. hej! Nu ska vi till Stockholm. Paul Blanco. Hallå. Joel, eller vad va, va heter du? Hey, Raul. Raul, ja, Raul. Välkommen, Raul. Ja, hej Santepa. God morgon. God morgon. Ja, jag skulle vilja prata om användning av svenska språket. Mm. Och nyheterna, om man har hört lite överallt, angående Rosengården. Ja, eh, jag är en invandrare som du hör. Uh -huh. Och jag har bott i Sverige i cirka 40 år. Mm. Eh, jag vill belysa det här med ett exempel. Förra året var jag på en fest. Och det var en iransk förening som arrangerade festen. Och vi var cirka sex icke-talande persiska. Mm. De andra var alla iranier. Mm. Vi var mycket överraskade för att vi var sex, de var cirka 200 och hela programmet gick på svenska. Mm. Och som du vet när det fest, man grupperar sig i olika grupper. Mm. Så fort en av oss, icke-talande persiska, närmade sig till dem. Mm. Då blev direkt. De slutade, då började de prata svenska mm. eh, på jobbet. Jag, eh, jag har jobbat som musiker, jag har jobbat jag har jobbat som eh, bussförare. Mm. Och vi sitter i en grupp eh, spansktalande. Så fort en icke-spansktalande eh, närmar sig, då slutar vi. Och det, då börjar vi prata svenska. Mm. Det handlar om respekt, inget annat. Så att det här med fritidshemmen fritidsgårdarna på Rosengård de kan gott tala svenska, menar du? Eh, jag tänker så här. Det handlar om respekt. Hur ska de lära sig att respektera varandra mm. om de inte vågar redan eh, som barn? Det är klart att det finns många olika problem när, det gäller, när man är invandrare i Sverige. Jag har råkat ut för det ena och den andra. Men om man respekterar varandra, då tycker jag att det finns goda förutsättningar för att kunna anpassa sig till samhället. Men det här argumentet då att, ja men får inte jag prata mitt språk som jag är van vid då känner jag mig jätteförtryckt. Det tycker jag inte att det är viktigt. Nej. Man kan prata sitt språk hemma, med vänner utanför äh, de där platserna. Och jag tycker så här att mitt land är där jag har min familj och mina vänner. Och då ska jag prata svenska. What? Det är klart att jag ska prata spanska. Jag pratar engelska eller italienska eller, äh, med mina vänner. Så det, det är undervara att kunna kommunicera. Men respekt... Tack så mycket för de synpunkterna Tack så mycket. Hej då Raul. Hej hej. hej, hej. Boxholm. Annika Åkerström Olofsson ut i Boxholm. Du är välkommen till Ring P 10951010. Hallå. Tack för det. Hej. Hej. Jag vill gärna bemöta den här människan som ringde och pratade om att hon hade en whiplash skada och hade hela tiden jobbat och inte varit sjukskriven en dag. Mm. Och skulle vilja helt enkelt säga att hon vet inte vad hon pratar om. Jag tror inte hon har någon whiplash skada. Hon, hade ju en, hon uppgav att hon hade en väldigt svår wiplarskada. Ja, och har man det, då går man inte att jobba, för det kan man inte helt enkelt. Men kan det inte finnas äh, folk som liksom suger på sina wiplarskador och, och Nej, liksom ta jag jag som tar det som en intäckning för att åh, jag har ett problem, och så startar man ett krig mot alla myndigheter? Nej, det tror jag inte, för det kriget Det tar så fruktansvärt mycket. Ja. Så att det gör man inte om man inte behöver. Respekteras, respekteras inte vipplarskador i den utsträckning som de borde göras, tycker du? Det är svårt att säga. Det är väl båda och. Jag tror det har blivit kanske lite bättre än vad det har varit. För att forskningen har ju gått framåt. och Det kommer nya rön hela tiden och så. Men... men det är ett krig med både försäkringskassa, försäkringsbolag och, och så vidare när man har en sån skada. Det och, går inte att komma ifrån. Och det är lurigt med sådana skador som inte syns på ytan. Ja, ja visst. Om du har förlorat en arm, det är blir liksom mer tydligt. Ja, precis. Jag har själv en whiplash-skada sedan eh, ett antal år tillbaka. och eh, Kunde jag gå och jobba så skulle jag göra det. Man mm. lever inte på all ifrån försäkringskassan så man inte behöver. Har du... Har du ett helvete med Försäkringskassan om man uttrycker sig så? Försäkringskassan har gått ganska bra men däremot Försäkringsbolag mm. är fortfarande inte utrett efter tio år. Aj. Och det är också så det hon pratade om det var nästan som ett hån. Och så säger hon också att Trygg Hansa var så gulliga och betalade taxiresor till jobbet. Mm. Man tror inte sina öron alltså. Det, det, det låter bara helt osannolikt. Tack ska du ha för de synpunkterna. Hej då. Ja, tack, hej, hej, hej. Hej, Kungsbacka. Ja. Rolf Wallqvist. Ja, Kom in, Rolf. Hej då. Jag hör dig klart och tydligt. Gör du. Ja du. Ja, det var bra. Här är soligt och gött ute i alla fall. Härligt. Ja, vinterväder. Mm. Ja. Vad, vad vill du? Jo, de håller ju på nu. I har ju köpt något Holländs -bolag för alla sina miljardvinter. Och vi har ju bilföretag som går på knäna här uppe i Dranlättland. Ja, det tänker jag. Ja. Alltså, Vattenfall har köpt ett, ja, ett, ja. ett, ett bolag som sysslar mycket med vindkraft. Ja, Varför kan de inte köpa av och börja göra miljöbilar? Ja, varför skedde inte kärringen björnen med kvarskraftet? Ja, precis. Men det hade varit bra. De hade haft färdig de hade haft personal, de hade haft transport de hade haft allt ihop. Men bilismen kanske, det kanske är gårdagens kapitel. Framtiden, det är vindkraft. Jo, men vad fan, vi måste ju köra på vägarna i alla fall. Vi måste ju ha bilar. Ja, men kanske inte i den, det här kanske är just det gyllene tillfället att då man kan betänka att vi kanske inte måste ha en sån där hysterisk bilism utan vi kanske kan ha elbussar mm. som trafikerar, skjutsar folk till. Alltså bilen kanske inte är en frihet utan det kanske till, i själva verket förpestar samtiden. Ah, nej, det, det, du vet att detta snacket går jag inte på för De kommer ju aldrig att försvinna och de kommer ju alltid att prata om miljö. Det, centern, de har ju hållit på i många år det skulle vara tvär så ändrar de sig nu. Och, ja, det, det är ju alltid miljö och skatter och det och de måste ju de ta tag i någonstans. Nu De kanske få det billigt. Mm. Ja, det är mycket grejer på ett spett som säger. Det är många grejer på ett spett mm. ja. men de är, de är väldigt tråmsynta de som sitter i sådana positioner. Mm, no, de har inte din framsynthet där, men, Nä, men, det... men, men, men nu har de ju lyssnat på dig och så nu kanske de tänker om vet du. Vad säger de det? det är det som är så... Hallå? Ho ho. ho, ho. <laughs> Försvann du? Ja, jag, är... där. jag sitter en tyvärr inte en miljöbil Ja, Ja, ja. men nu, det jag ville säga var i alla fall Att nu har berörda höga herrar och damer hört din utsago Och de kommer nu att förändra framtiden <skratt> I enlighet med dina tankar och synpunkter Ja men det har ju varit skitsyn Man kan ju sätta i ett och ladda ja. Jag var enda lyckstall på här Ja, bra Klart och betalt. tack ska du ha. hej då Varsågod, hej då hej, hej, hej, 099 510 10 telefonnumret Stockholm, hallå Hallå, det är Vera här Vera? Ja, hej. Röstenberger. Ja. Mm. Det är så roligt att prata med dig. Det är bara med dig jag pratar förresten. Under årens lopp. Mm. <laughs> Vad vill du, Vera? Jo, nej, det, nej, det är om den här känsliga diskussionen om språk. Ja. Jag är ju själv från Helsingfors och tvåspråkig. Och, det, och ja, mitt, mitt språk är ju svenska. Men äm, där var det ju så att det var ju vanligt från skotiden att komma kom, någon in, finns språk in i ett sammanhang som man var, i, så bytte man ju språk direkt. Det var liksom inget problem. Mm. Och så är det ju omkring i världen för många länder är flerspråkiga. Att man byter ofta till det språk som alla kan. Mm. Det är inte så svårt. Jag tror att det är känsligt här i Sverige. Det där med att samerna då inte fick prata sitt språk på skolgården. Ja, men i Sverige så är vi jätterädda för att liksom ja. göra fel. Så vi, vi är så rädda för att göra fel så att vi gör fel hela tiden. Jag är så pissrädda så det är ja. inte sant. <laughs> Tack ska du ha. Vi ska klämma in ett samtal till. Jag förstår vad du menar. Hej då. Hej. Hej. hej. Ödeshög. Japp. Yep. Sören Formansson. Formansson. ja. Ja jag ville bara göra en kommentar till konungens appanage. Ja. Om inte jag missminner mig så när hans stamfader Jean-Baptiste Bernadott kom hit till Sverige gjorde han en betalning till statsskulden på villkor att hans och hans efterkommande skulle erhålla underhåll. Mm -hmm. Sanningen i det vet jag inte till hundra procent, men jag har någonstans i bakhuvudet om att det fanns något sådant avtal. Jag förstår. Gläds du åt, åt prinsessan Victoria, och Daniels förlovning? Förlåt? Gläds du åt den förlovningen? Ja, gläds och gläds. Det är väl lite, lite stil och så vidare omkring där. Det är lite kul med glamour alltså. det är det väl det. Mm. Och eh, jag tycker att i rättvisa namn ska sådana där saker komma fram. Så det jag har rätt nu. Mm. Okej. Okay. Och eh, eh, Sveriges statsskuld var inte så liten då. Mm. Men eh, jag hoppas någon historiker eller någon går in och och berättar om detta är med sanningen överensstämmande. Det får vi se. Jag tackar dig så jättemycket okay. för de synpunkter. Dagens program är faktiskt slut, underbart, är kort. Ja. Ät en semla. Och, eh, vi hörs igen imorgon bitti i 099 510 10. I slutsen idag satt Sofia Forell och Lena Tideström-Sagström. Våran ljudingenjör heter... Ove Jönsson och våran producent heter Lotte Nord. Själv heter jag Teppas Fågelberg återkommer igen imorgon bitti. Hej då och maila ring 099 510 10. Språket veckan om de populära engelspråkiga gymnasierna. Det är en pedagogisk katastrof när man inför ett undervisningssätt som innebär att eleverna blir passiva, inte förstår vad läraren säger. Och så utreder vi ord. Ordet yngling till exempel. Två 17-åriga ynglingar har gripet som misstänkta för ordet. Tre ynglingar har slagits sönder rutor. De grips och de slåss och de bär sig åt. Språket tista 13.20 i P1. Radio följer Sputnik älskling av Haruki Murakami i uppläsning av Jörgen Duberg. Just nu sitter jag på ett utomhuskafé, längst inne på en liten gata i Rom, där jag skriver det här brevet medan jag sörplar på en espresso, mörk som djävuls Och jag vet inte riktigt hur jag ska säga, men på något sätt har jag en konstig känsla av att inte vara mig själv. Sputnik Älskling i 23 delar, åttonde delen, tisdag 11.35 i P1.